پیاو ولرای د اقراء اسلامی کڅټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان ینهو ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا تمهيا لله و سلام ظله الله و ميضل الفلاح عليه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 وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وظيناها وما لها من فروج والأرض مَدَدناها ها فيها رواسية و فيها من كل زوج بهيج تَب وصراة لكل عبد منيم ذا الله سبحانه و معرفته و ذا قد دلیلنا عز ذکر کیدلہ ددیدہ پاره چز منگا استاد زرنا د اللہ عز وجل د عظمت نڑکشی او د اوی پوجا باندې د اللہ, اللہ سریمینه پیدا شی او د محبت نبی عبادت پیدا کیږي کی چ سڑے د بندگی وکی او پے عبادت کی بے لذت پیدا شی حلاوتہ مذبه کی پیداشی ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوت ال ایمان ده ایمان حلاوت ته سڑه ورسی گی مزی تا ورسی گی چه دا ها دنیا پا حت شیانک نمیلاوی گی قیو سڑه کورسی و باسی تا ورسی گی دا نشده او پورا عذاب ده او که د دنیا مالونه و انسان باندې را پراخ شي نه دا دنیا او خیر دروړو کې پریشاني دا د دنیا مالونه چې هیڅ پریشانې نه بدلی شي پیکونه بدلیږي غمونہ بدلیږي تاسو ځانته پکرو کوي کله چې تاسو جبکی پیسې نه اپا سفر باندې روانه کلا لري په گاډي کې به ودیز پرواه بدیني وځي وځي له زړه پیډه چې جبکی وي خوب به نظر شي امداشب اخوافا تا ګوري چې هر چا باندې با بده ګمایني چې څوک رنګ غلا ونه کی اپلار به د کی دې نه شلکه څوک را تجربه غوتره نړۍ پریشان به پټول سفر روانه دای مثال له نو پاوی کې حلاوت نشته دی یو سره د دنیا پنور خوښات کی مزه ګوري هغه نه ملایوی مزه چې دا داوته ایمان په حقایق کې دا چې سره د ایمان حقیقت ورسي بل نو پیژن یو داغه سخت بندگی دنیا کې وکي په ذکر کې چې کوم حلاوت ده او مزدا دا پېچ کې نه مېلاويږي هو کومه او تاسو سره تنسب شولا الله تعالی دې کې چې کومه مزدا دا په نو هیڅ کې نه مېلاويږي ک چرته موږ ته نصیبه شوا عمر بن خطاب بوې رضی الله عنه ز دنیا کې ژوندون مگر د یسو مقاصد زفارا یې په دا خو چ ان اعفرا وجهي لله عز وجل چ اللہ تذخر مخبر خاور کہ خڑومرا خڑومت نہ بس دغه د دا پاره مې د دنیا زندګی خو خداد او د صدق علامه در د رشتن وال ده چ انسان د دنیا زندګی کو خید الله د بندګی د پاره نه د شهوات او خواہش د پاره الله ټوټه عمر ما لرا کا د دې د پاره چې ستا بندګی مې نو داږي نتیجوندې چې الله یې بندگان له په دنیا شو ورکوي دا د الله نه غواړي چې الله دا درکې سرب العالمین موږ تدار نسب کنه ان شاء الله به اخرت کې جنت ته دلنه شي ان فی الدنیا جنته لم يدخلها لم يدخل جنته الاخره په دنیا کې یو جنت دی چې کله څرګیږي تل لرنشي اخرت کې جنت ته نشدله دا یې مان هم دادا چې دنیا کې به یو د لذت او د حلاوت او د مزيږ ژوند به محسوس کې هغه بتني ژوند نه نو د الله درک په دنیا کې اخرت هم د او که دنیا کې هم د شي پریشان او پریشان او پریجا د الله د تعلق نه بغیر ژوند تیر شي اخرت کې به تمام مکه او چې الله ژوند ښکې دا دنیا چې دا دا د سیدنه کده مرده شیټه پشان د مرده په کې د انسان څنګه تر کې سره جوش هر تی به دنیا کې وی کอัล تستر غنوي دنیا کې به نه وي کอัล ته دنیا کې به نه وي کอัล تا پیدا شې دنیا کې بم کمزورې او کอัล تا قوي او مضبوط پیدا شې نو دنیا کې به ماشانوي دنیا کې چې څنګه ژوندۍ وا داغه متادق کا به د صفاحت کې هم کیږي زګایو حدیث کې راغلي وې نزدې ده چې تاسو دنیا کې جنتيان جهنميان او پیجنایي په دنیا کې تاسو نږدې د جنت ولا او جهنم نه پیژنئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل دا په دې ترخه باندې چې دا بعض خلکو ښه صفته نه او دا بعض خلکو بد صفته نه کیږي حاصل الحدیث میو یو دا چې ښه صفته نه کیږي دا د جنت علامه ده او دا چې بد کیږي دا د جهنم علامه ده اهل جنت هغه څوک دي مڼه ملائقه او من سنائ الناس خیره وا اهل النار من ملؤ اغنيه من سناء الناس الشرى جنتان على خليض دایو غنه دخل کو د سپتن لد دخل کی سپتن کی لدوی ک دخل کو فخای په مخ نه او خليض کی خليک بدی بیان ای او دته خبر رسول جز ما خلق عیبونه وای یعنی مؤمنان خلق عیب وای مؤمنان څه خلق مقصد اغاده دې چې دنیا کې د خپل الله پیژنګري دا ډېره ضروری ده دا کوټه ژوند دې مزیدار ژوند دي او خلک دې تل نه کوي ولې نه کوي ځکه دا ژوند یو نوع مجاهده وایي لګ د خوایشاتو خلاف وایي او خوایشاتو خلاف صبر وایي او صبره تر ښه ديانو دا ترخه ګټ کې وکه مجاهده بدل کې پیدا شي مجاهده چې پیدا شي دغه حلاوت ته به ورسیږي مزو به ورسیږي د دې د په تر خوش اینه پړلو کی سره خو غوالی ترسیږي خلک ترخی غولیدینە پاره پرچریستە صحت خیش او په صحت باندې بادا مزی وخت نو د دینه د دنیا کې لږه مجاهدات صبر د دینه روسته به د دنیا او د آخرت دواړو جن د سړی فکی او جدا ترخه غولیدینە تیرولە او لکه چې صبر دې نکاو لکه د ماشوم په معشوم تماشوم له جمهور دوی ورته بس غجاړی او منډه تر لیوی نه د مې مارې په حالت کې باندې شي شي نبه چې کم د ځانې لذتونو او مزيد هغه به وانه لې صحت به زره ختم شي چې تاله کم مزي الله در هغه به وانه لې دی مثال باندې ان شاء الله تعالی پوهه شوې مقصد تر اعظم نو د خپل الله پیژنګيري دا ډېر ضروری ده نه دا نه وړي لولک نه پز پدی خوشالي چې باروزي او په یو ډیران کې کلارې نستي یا دوانه په غاړه باندې بناسي دا بدوي په رازي په د باندې او د یو مرګرسه بناسي به زی خبری بقې نه وي دا, دا بوله مصور کوي لیکن د نپس په ابتدا کې دا نه غوړي چې دا شه جماعت کیږي نه پس دا لاول نه کوي لاول نه کوي لاول ځکه کڅد نه غو چې کله یو نفس الله سبحانه و تعالی دا غت تسکيه وکي او وعده چی نه به هغه پداش نه زیانو کې دا غزر سخرتنګيږي چې کمزه کې داغه د محبوب خبری نه کیږي داغه د الله خبرې نه ال تډیر راتنګي تاسو فرزان ته ووري تاسو طلاب العلماء د سیمجلس کې تاسو کې نه جاي کیږي بيزي خبرې کی تاسو بتنګيږئ چې لکه داسنګ غلط مجلس ځکه عادت چي واستي په کوم مجلسونه او عام خلک چې په د سیمجلس کې تنګي کم کې دي دین خبره کیږي سم دشه را پړسيږي تینځمهټه زې په مسجد کې نه شي تیاره ولې وجداد جنفسونا د تقازا نه کوي نه لول کې به نه دا خبرې نه وایړي وجہ تہ پی عادت شلے نے بے با انشاء اللہ تعالی مزید با کے مزید الله, تعالى مزيب وخير مزيب الله, الله عز و آخرت دعاؤں کے مزیدی نوذ اللہ سبحانہ و تعالی دے پیژنگری دے پرمن دلیلوں نذر کر کولا اچ دیر حدا پر بیان شروع یو داغ دلائل او بالکتاب المفتوح عقلی یا اغه کلاو کتاب چربر عالمین من عطاسته کلاو کړه دې په دو پاڼو کې یو پاڼه اسمان دی او دابلہ پاڼه زمکه ده په کتاب کې وای تاسو ګوره یې قلنذروا اے بندگان وګوره ما ذا فی السماوات والرد چې دې اسمانونو په اسمکه زمکه کې الله څه پیدا کړی دي ما ذا لکښ نه و ته وګوره خو بیس بي ترلا فرمای و ما تغنی الایاتو وګوري لیکن پیدا نو دا نشي ښکانه وان نظر او پیغمبران او یری ور کول عن قوم لا یؤمنون هغه قوم چې د ایمان راځوک نه لري په الله باندې د حفظ رجول اول نه غواړي الله باندې نو هغه کسانو ته دا نشي ښکانه پیدا نو ور کوي کافرانو دې ته ګوري مشرکانم ته ګوري پاسکانم ته ګوري لیکن هغه پیدا نالي فیادت هاغه څوک اخلي چې اغه د ایمان اراده لري وما تغنیل آیات وان نظر دا دعوت الله رب العالمین ډیر زیات قران کې ورکرده ده کما سمعتم من قبل مخه تاسو دا آیاتونه ورېدلې نو دې پرمغړه رسېدلې و چې د الله سبحانه و تعالی د معرفت د هغه وجود او د قدرت او د علم او د حکمت او به در افته او د شفقت دلیلونه دا هغه دایې انشاء الله تم ډیر مهربانه ده په بندګانو شکه سمه قسم شانه موږ پیدا کړی دا عالم النبات دا گیاغان عالم او دا, دا, دا عالم جپاری کی عجایبات د الله پرون صرف په خبر خبره داګه مثالوک ما بیان کړی على سبيل الاختصار داګه د رښتیا عالم الحيوان تا الله سبحانه و تعالی حیوانات پیدا کړې دي حیوانات د بندګانو د پاره ده انسانانو د پاره او بعضی د جناتو او د پیرانو د پیدا کړې دي حیوانات چې دي خبره زله ګوره الله سبحانه و تعالی د پیغمبرۍ د پاره د تریتی سره هغه دلیل دا دی یو دغه دي حیوانات تر بیت کوله دین رزق ور کول دا دوم رډي حیوانات د زیند سرچه الله پاکای جوړه چواله د ټول لرزه پر کول د ټول لکور ورکول د ټول زيوور کول او د ټول کول دا د الله د قدرت نه ښدا او ته منبر دله چې الله کم بدن ورکړل کم ترتیب ورکړل دا ترتیب ډیر عجیب دی ډیر متقند دی مضبوط دی په دې باندې الله پیژندل کیږي دوه طریقو سره حیوانات يو او ور ادتبره پوشه بتخفل الله پیjene یو داغی تربیت او یو الله عز وجل چاهی لكم ترتیب ور کړی دا ترتیب ډیر عجیب او ناشناده او هر حیوان به ځان له ځان له دلیل بأ هر حیوان به ځان له ځان له دلیل له حیوانات الله سبحانه وتعالى یې د رزقونه ورکړي الله فرمایو ونا من دابته فی الارض إلا على الله رزقها هر حیوان چې دبه چې زمه کې موجوده ده دا د الله په زمره ده هغه رزقونه نش نه تا قبض الله چې دنیا حیوانات او ډېر ډېر خوراکونه کوي او ټول له الله رزق ور کوي او هغه دلوګینه یو حیوان هم دلوګینه نه ټول رزق ور او دا څمره بشمار هیو ټول چې انسانان نړيږي حیوانات مجموعي ده څه دا د انسانن بالکل ډیر دي دی بلکې اطلل درجی بډیر دي راغی نه باځې یو روایت کرا غې دي زر عالم الله پیدا کړی دي یو عالم پکې صرف انسان دی او دا نه اوسه نه نبی عالمونه چې دا په شواناته کی دي نو دومره ډیر دي اڅوک اطلل دی یادي او یو روایت کې چې سادهن پکې لګ مقال دی ما حدیث کې لري درې دن هغه داسې دي چې زرع الله ملي وي زرع الله م په حیوانات کې دي دوه ډېر شی پیدا کړي او دې هر یو له الله رزق ورکړي انسانان سره م یو رځ ویلو شیخو کو الله باندې توکل کوي دا ډوړې الله ورکړي وایي ګورې نو کې حیوانات په دې نور کوي د مرغان له نور کوي نو وایي ک کې دا سوال راشي چې د مرغان او شیټې وړې دي ازونه ګورې دی واغان مې او ته وایي ستاسو نه شیټه داغي فرها ګټه دی وټول لاري زکوړ کوي په بغیر د کار او کسب نه په غیر تجارت نه پر الله علیه ټول لرزق ورکوي دا د الله نشنا قدرت دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دته اشاره کړې ده فرمایلی دی لو انکم تتواکلون علی الله حق توکلیه لرزقکم کما یرزق الطیر تاخذ خماصا وتروح بطانا اے بندگانو که تاسو په الله سی توکل الله تم سمزه سپاراله سنجمان اصباد الله تعالی سورته سرس کویلک حیوانات الله سارکی وزی وگیوی او ماخام ماړه رازی چرتا یو حیوانم تاجر نه ده تجارت او دکان دکانداري داینه شو دنه کیسره دری حیوانات دي چې جمع کوي باقی نور ټول حیوانات جمع نه کوي درې حیوانات دي چې غرزک جمع کوي باقی یو حیوانات نه جمع کوي اغه دړي کې دوی جمع کوي نو د د وجه چې په الله نشته ده اغه د خپل د نور سی حد پارا چې داغی وجد تضویه ما اگر در حواناتو که یو انسان دی انسان جمع والا دی او ده نمبر منگکان دی الفاراد دا مگی چی دینا دا زن لطوام جمعکی پسولوش او درم میگان دی میگان دا طوام جمعکی نور عام حوانات که غرد دی که والا دی که مرغان دی که تشه دی دیو جمع نکوی بس تار کی وزیو ماتان که بیتا واپس رازیو مارای الله ولده وینونو ورکياو دو بونه ول ورکياو دو وچنه ول ورکياو د دې کوسونه ول ورکياو د هر زنه ول ورکي میګان خو په دې وجبن ته عام ځان را سايتي چې هغه په دې جمی کې نشريا ول تل یخنی دی او د دې په سرمنه باندې تاسو د دې پوسټ کې مضبوط نشته ییخنی تر ټینګي نو د دې د وجنه پوري کې یو او دا غلم ال ځان لویږي چې می کې دي جمد په اړخه سختې خني وي نه پای کې دنه په سره کې کوي به راګي دا غواځدا نو مګه دا دا غچې کوم دی میګانه په دی وجه باندې جمع کوي تام په دې خبره کې رالو د دې ته وګورئ د الله سبحانه و تعالی عجيبه قدرت ته د میګانه په مبارک چې دې خپل رزق یې الله یې د سمره کمال ورکړی دی چې یو شه چرته باندې کی نو دا کوشش دی چې دلته و نه خوري دا ور سړی ته بوزي انته ساتي د ساتلو رمصړي دې در سره نو کازان د چرپنیشو چې تاولانه په تاذی باندې نور میګانه به زلاشه چې راځي شه مندل له کار می مندل پلک سات کی د سوری نه ورځه یو ډال راوځي اواغه شی پسې به ورشي په یو لار باندې په با یو ډال روانې په بل لار باندې په بل ډال روانه پس کی په شریک باندې ایول الله ذونه شعور ورکرځه چې غاټ شه بوي اواغه لا بده شي د کور کې پاګه با طرف باندې په ټوله روان کوي د سني صدیق ورکه کوي صدیق من باندې نه بلکې په شریک یو طرف د د کور الله سبحانه و تعالی دونه پویا ورکڑه دا دا د دا, دا طرف اگر تربیت لکه د تربیت مطالی خبره از رکوها دا دی خبره خبر دا خلاصی زرعالم اللہ دیل قوت شامدی را تیزه ورکڑه دا کونان دی زی که یو شیوی دا دی دا خوراک ناغی ته دی پوز ورسی گی او بتا دی بانیال تا ورزی او دا راکا گی شیخ فلسوری تند باسی یو دانه چه وی دا خفلسوری تا نو په دې سره کې نه نو راشي دی خو په سره په داس ترتیب باندې جوړه کړی دا چې دې سره کې دنه ورنه نه جن به ډېرې بو دا د دې د پاره شي کچرتو وب په دې سره کې نه وځي چې دغه دانی خراب نه کیداس موږ هغه زه نو باندې ځکه دا جوړه کړم د کومه دانه چرښنه کیږي په خورګي الله دې له عقل ور دا شعوري ول ور کړی چې دانه په منځ باندې د د پاره چرښنه او باز دانی د سړي چې په منځه ماته ته کې بیم راښکې نو الله پاک دې دا شعور ورکړي چې څلوځه زی ماتې ولما ویل کل کل کزبره لکه د کزبری په شان ته دا دغه چې کومه توایدہ چکنې کی چا چولې کې دې څور تواید دنیا دنیا چې کومه دا نددا څلوځه کوي زکه چې هغه و چې په من باندې نیمه کې نو هغه مرخي لیکن دا څلوځه دي الله دا شعور ورکړي که چرته د زمکي لنواله دي د دي خورنګ تورسيږي اوغه خرابي نه چکهله مره اوخيږي نه دي د خپل خوراکونه بيته به راو بایسي مرته واشي چې د مري ولوچ کې بيته نه نه بایسي دا غيدونه حفاظت حضرت کي الله ولدا شعور ور کړې ستا دا نه چې زويپ حیوان حيوان دي اذونه په ي په کې ده دا په ي د کوم ځنه او ته ملاوه شي دا د کومه طبيعت نه نه ور کړې کومه ماده نه نه ور کړې دا بري او رب د رب العالمينه غو دا ور کړې دا او منږې دا فرماریلی چې تاسو ما مخلو ته وګورئ په باندې به تاسو ما او پژ دې مخلووقات نه بره نظر بوزا چې دا کوم ز دا کار کې او د میګان و دواجن ډیر هر د ووج نه کله که دا م کېي مل پهې باند د ډیرر هر د وجه نه را شي هغه دا چې او ځای کې وخوراک فرتې خوراکدي تهلاره ننی معلومه چاه ته ور شي ځکه او بګچ بدي په کې خوااک د دی, دی, دی پروې اووي چالو انور دې چاهي ته څنګه ورول شي نبي دا دا شي کوي چې په دې دیوال <سؤال> باندې بارو خي جا چت تلل شي او داغه خوراګ ته مخامخ داغه ځینزان کتره گذار کی خوږي خونه چې کتره پريوز نه را سافه خوراګ باندې ولګي بل به شروع شي هغه نقل کوي چې نقل کینو ګر چا په ځاینه وو ولاړوي نو نشېتللای دښت پدې ځای کې باندې مار راشي د شریس د وژن په مر راضي پدې چکلا انسان هیڅ کی په پرفر فراګونې کې هلاکی کې له کداغه حدیث کې تاسو ډیره مرګر لیستلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه تاسو باندې یې ما چې دنیا په باندې پراخ شي او هلاک بم کې ما یفتح الله علیکم من زهره د دنیا وزینه دا یو زهابیه دی رسول الله او یاتی الخير بالشّر خیر دا شر نه موږ نشرب دا کی الله دنیا پراخ که هو خیر دیګنه پیسې بډېري مال بډېري سره په عبادت د الله حلال منو خیر ده نبی صلی الله علیه وسلم ذریعہ سوال جواب نو ورتا او هغه نو چې ده خبره جوړه کوي لهش نبی کی وحي کی. او توکل شولا صحابه شو چې وسو توه کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لري کړي پاكي کړي او به تو فرمایل چې هر رسائل ساينس ش راځي جواب درکو او داوس په سوال لګایي نه دي یو, یو سوالي زنده پویا کوله لپاره دا ددا خو خل کو صفات ده او تر آزاد ده نه کاره خل کو صفات ده نوې پدې کې دا څه پدې یو کې څه سوال او جواب یو تواګه چې حاصل جواب اعداده څوره دنیا کې دا ګاګان چې د سپر لیکه راشيږي ګنه الله راشيږي نو دا ګاګان ښه شي دا ګم شینکې دي بوتې دي مزاله پیاده لیکن بعض حیوانات دي سوي چې دا ګیا اوفري او په حرز باندې او خوري خو بدهږي وګوني ټول را جمعي نو دا هغه غیا د وینی ستنا جوړش او یا قتل شي مړ شي بيماری په ولګي ولګي ستمر فراش او هغه حیوان چې هغه غیا خوري لګمنتي مرته وذریږي او داګه نه با د بیا راشي بیگای او خوري او بول براس شوټیو غیر او کی او خیر د شي بیگایا خوري نویدہ مثال ہے کہ حلال مال یہ سے ملاویگی دللا بندے پکی کی دا غتہ اتم پکی کی خپل دکاندارین کین داخ کار دے دا سوید پر فائدہ مند دے کله چ مسکینان یتیمانان کوندے وغیرہ دا پکی ادی دللا لار او خپل چوسنے دے چوسار وتی دکان ته وزیو ما خوشتن رہیو کورو روپے وسره دے دو کورو لس كرورا. او بہن دان نہ ملی او نو ایمان جو رولت او زگار دے ن عبادات نه د دین یو کارتا وسګار ترونه زندګی په دایي کې تیرا شو ده خو دا کې د حرکت وای کنه نو دا تشبوه دا د باز حیوانات سره کله چې سره دنیا کې دنه ډیر ورنه زیږو د حیوانات او مشابه شي نو د دې زوجه نه داږي دا دا دا په شان نه به د حیوان په شان به مرداري د انسان او احادیث نبی وکي دنه ډیر رازونه حکمتونه وی په دې حدیث کې دن غدو د راز راز نورم استا او معنا مرشد پاتې ما دا مقصد بیاناو چې د حیوانات او الله عزوجل رزق ورکي علا کثرته ها سره دا غینه چې دم رډي دی او هغه ټوټه شیټ اللهونه او بیم هم د ټول رزق ملووی او دا زمنګا د کم زميري دا یاقنه چې پخمي د کم پهمم له یا د شيو چ الله بنیونه و عبادت کوما ني د زمون پسلوونه کې وله هغه د چې له کوم اصلې خلته ورکلو چا پتاڅو کې دیسټر کړو چا وځبوره الله عزوجل موږ د رې زکرہ کرا کوي یو ورځې موږي نکړو تاسو کې څوک د شيشتہ چې وځبوره الله وړاندې نه ورکړي تاسو شيشتہ څوک شته د مخاطبینو کې دلکوټیواله تر وځبوره د چې ما تاسو شفراګرې د دې چې خوراک اوسکاغ دته نه مله شي او دوله د دریو څلورو ورځې موږي تیری کړی وي د حالت به ان شاء الله تاسو نه یې نه عجیبون یا ند دا وس بدگمانی دا اللہ باندے چ سلوی قال اللہ من لرزا خرا کش پیتی را کاویا راکا او وس بیا یور بس من گپاتی یا بدپاتی یا بدری او پتہ نے لگیا بڑری الله تعالی واں افدی کی من اللہ وگے کئی چ شو دا بدگمانی پربر عالمیں باندے پر اللہ رزق دے نظر بین نظر کولے شی او در کئی دل اگ واند کڑلا ک کافر اگے مر کئی پاتی د حیوانو دغه دغه چی دی الله سبحانه و تعالی په خپل طاقت مړی نو انسان له بل الله څنګه رزق نوري کوي دي دوی د رزق په باره کې دوه نه فکر منند نه د په کارو ابن ادم خلقتک للعباده فلا تلعب وکفلت برزقک فلا تتعب ای انسان ته ما له پیدا کړی لوبل نه پیدا او ستاسو رزق زموږه زماده نه ته ځانونه مستړی kawa لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله سبحانه وتعالى رزق في رقيق والتقوى يختيارك يدعس من عام انسانك تأثير اكثر انسان في رزق ومسألة كافرش لكورا والعظم بالله في امتحان نمان وصايته دور انسانان في رزق الذي يخيره او الذي يبرج فمالاولو بانه كافرش لكافر الكفر يختيارك لکه فرامه خلق مرګ شلو او د عبادت د غره الله شروک شرک ته ووري د الله او دا صرف د خيټه د مړولو لکه دک کوم انسان د کوم مؤمن دی چې الله غره زکوور نکو چې الله بندگی کید غره الله نکوي چې باغه څنګه ملوي دې دوچې دا مسله ليو مګړای دا غټه نه هټه مسله دا نه چې موږ الله رضا کوو ليو دا ده چې د کوم مقصد لپاره موږ پیدای هغه مقصد ته چا د الله بندگی دا چې غزم مې ادا کړی شي دغه زګری موري الله خاص کړه دی حیواناته تکتل واړي هغه مشوره قصه تاسو ویل دا ټول مرګو دا تقریبا یاد دا رسول الله علیه السلام ته چې یا پیرو الله ته ویلو شي یا الله رب العالمین زاسته مخلوق لزیافت کوم مل مستوبل اور کوم الله تعالی فرمایي چې دا طاقت ثنه داري دی یو قال یا که دیو قال نه لري او یو میش و میش نه لري و یو ورځ او یو ورځ یې منل لري و یو غدا یو عشا یې صالي مځګر ورې بول ورکم الله دې طاقت په ستانه نشته نشور کوله سمه انسان په ټول دنیا باندې شيوه هواګانې تابي وي پیران دا تابي وي حیوانات تابي او مرغانې ته ارشي تابي الله سبحانه وتعالى او تعالی یزوال کوي زوکه هغه د میشته په مقدار به خوراکونه تیار کړه یو میش او مرغانې ته ما انسانان او د څومره وسکه دن نو باسیو په ټولو دنیا باسیو په پیران باندې پیران چې دا کډر کښينه حاضرول شي دا کوټي مو چې تول شي د نورن الله ولا ورکړي وایلی علیه الیه الکویین دا, دا, الال دا خر چې تیار ک نو الله اوته فرمایي چې د وچه مخلوقه د دریاب هغه د الاول ورکړي دریاب چې لاوله نخله شي بیا ورستد او چه سګورو الله عزوجل دو دریاب یو حیوان را یو دبا هغه ویته امر او چې سلیمان علیه السلام مستوب کړه ده داغه د خراق تراغه او اسلام علیه السلام به وسلام واچاو او داګه نه بعد د دریول خراق مل مستوب ته روانه کړه ده نه طول له خړه دا ټول خراق کی استولتیر سلیمان علیه السلام ته داوی له شه نورمال راکا هغه طیران شې دا ټول خو م په یو میشک ته راځو ورته ولتا په یان باندې کې خلاص نور غوډل شي درو نو ایمیل مته جواب ورکې ایمیل مته چې ځي جواب اړه بولا ورکه دا هني شي ورته په پر یو پر یو غته درو نه یاده درمسته او توله یو ورکه دا کومه مستوب نه ده دمه زامل مستوب نه کوله واي په دې خبره پوهه شې ان شاء الله عز وجل دریاف چې منګلا ستاده دی رزق مطابق دري کړ دري چنده دونه لطائفونه تر کله او مانی د دو چندنن ساکت کې ودی ورداو د سليمان السلام او الله عزوجل ته پسېده باندې پريواث او دایو لري چې الله پاکا تقدر کوي او قادر او رزق او عليم او خبير ذاتي نو یو یو حیوان له الله ذون رزقونه پد لري ابنه کې ورکې د حیوانات د غرونه په مې قدار وي دا څنګه اوره او سيسي خپل خامره د لري صخوراګ به کوي او دا ول الله قادر ذاتي ته وی وښو کې دا حیوانات چې د دی د حیوانات چې د وښنه په غرض راې کار نکې الله ټول د غوښه ورسوي ا داونه ورکې الله داسه رزاق ذات ده د دې حیوانات تر بیته الله سبحانه و تعالی پر رزق باندې کوي او نور تربيته نه مونږ کوي چې سمکه سم طریقې سره په حیوانات کې عجائبات هغه دې ته وګوره حیوانات چې د دنیا کې اغه ډیر زید دي د انسان نم ډیر دی او حال داې چې پهست کو با عام نخکاره کېږي اوله به ز دېور کړی دی ګه ب غخوا میخه چې دا دا په کار کې او بچ را او سپ چې دا ته بچی را وړی او حال داې بې کووکې سپیډر نخکاره کېږ الکوکې او حیواه ډر کاره ککی سره د چې اوسپیمڅوک نفرېڅوکې ن لا ل زه نه او نخکار کوي او سپی نخ کاره کې میاو نیم چې تکاره شي او د ګو رممی تاسوو د سپور اما به ت ندي دلی دوه رمما چې څل هیڅ په پنګروساو شپې تاسو سره د اوسو جمعشي لار رواني اڅه د درې صبر بل غي رواني لیکن دون ډېر باندې جمعشي او د ګډ او امي جذوسه او درې سوه د بتاسلي درې سره داینه جگړان او ورځه د او عام انسانان د اخوري د وجنه دا, دا, دا, دا الله د قدرت نه نشه نه کنه چې هغه حیوان چې کم پیدا کی او هر ورځ زب حکي یا ډېر لري کی او هغه حیوانان چې هغه ز سره زب حکي اور دیر دیر او ډیر زیتم دی او په کال کې ډیر پیدا کیږي او هغه نه ښکاری کی دا د یو طاقت ته چې هغه بره دی د عاش د پاسه دی د هغه هغه ځا طاقت دی د هغه حکمت په دې پیژندل کې خپل شین عقل استعمالول کار دی منګ عقل استعمال نه دا کوم د نړۍ لپاره استعمال کسر بلک عقل د پر استعمال چې د پېسیب سره څنګه پیدا کی ټول عقل موږ دیږي کولاګاو عقل د خپل خواهش لپاره چې داخټه سره څنګه مړکی عقل د دې پر استعمال کې چې د فرغ سره څنګه موږ آواز کوو بس دغه لپاره زه منه عقل تول خيرت و فرج sympathاشان د لوی خبر ters paharisti maledBravo که چا دا د دا پgar استعمال کرد curs که صحابا دیدي دا پار استعمال کردrament انبیاو دید دا پ boys انگریزان و کفر و دنیا استعمال دنیاقی در غر — غر شینه په جوړ کړل وصلی جور کرد، او چقدار شکری او ایمان آخرت کل او پی پی و اخرت کیستعمال استعمال קده او او 例 löyl پیزند و لهو پا دخواد عاقل بانه غر ۖ� دون اړیر دیونه ښکاږي او منل عجيب غداهم دا چې حیوانات هم اړیر دی تاسو تا ګورئ داغي مقبره نشته چرتا قبرونه نشتا او نو بچرته تاسو په صحراونه کې په غورونه کې عام حیوانات لیدلی چې ازمره مل فروتي داس او یا شرمخ فروتي یا ګیدل فروتي او یا وسیدای بل حیوان دی په دې لار کې پراتی دا چې تاسو چرته نیدلی عام حیوانات چې دی نو د مقبره شته او پس د مرګ اغه جو صح کار کوي د انسانانو مقبره تاسو ګوري اغه ډکی دا نور شانو هغه معلومات هغه پر سترګ باندې کیږي لیکن حیوانات نه کوي پس د مرغا مگر هغه حیوان به چرته کوي چې چرته ماري وچی چې یا څه به دغه پيراشي صد دسي سوکی په ټوفق باندې ولي هغه حیوان به داسمه کې پر سر نور عام حیوانات چې بل کوي نهغه یا څه دې دغه پیا را شي سد شي سوي کې په باندې وولي حیوان داسمه کې په سر فروزي نور ايام حیوانات چمړکیږي نغنه خارکیږي د دې حکمت الله تربيت ته ورغدا ده وای دا حیوانات چې کله په ځان باندې پوي شي چې رما باندې مرګ راځي الله دله شعور ورکړي په خپل ځان پويږي داسې سمره ما نو وای دا ناشې په اورونه کې او په خپل ځینو کې په خپل علاقه کې او کې ځان له زیو وکړي جوره سره ووبای شي لاول هغه ته دنه ورنه ورځي خوره په ځم په سراواړی یوه سوري غونته معموله ونده به کې پریدي چې هغه ته حوار راځي اپدې کیسته پاګه باندې مر راځي په مشوره کې دنه مرځ هغه دغه د پرکبر وږل زیږي نخ کاری کی عام انسان الله عزوجل د دې له دسي پویاولانو ورکه نه دا خپل جوزپاس دمرګه خپل پټی لیکن په جون کې پټه دا پویاولانو ورکه دې حیوانات ته دمر شعور او اځمه هلی په کېشته وو چې ارتيیا چاګین کم کوم نشته ده سوجدا واجې د حیوانات له عقل نه ډور کړه شوې ده کمزوري خبره ده الله عزوجل لګیلې شعور ور ده چې شعور اتنه درجه د عقل الله ابابای زینه کې د انسان نام ډیر پیږي کومه کلف کړی الله رب العالمین دی د انسان په شان عقل نه دی ور او نو راهي کوم سناس درجه کې عقل الله چول نه اللہ عز و کریم که دا فرمائی دی کنا اللذی اعطا کل شیئن خلقه ثم حدا پر اون ویدو موسیٰ سلام تا ویتو خدا مسئلی کیا د پلارو نکنی نکن دی کدی اپلارو نکو اگر سمیت پیر شوی دی دا اگر دا اعتراض غرز داو دا اعتراض وست با بتاسم کی اعتراض غرز داو چه دا بوو ای چه پلارو نک گمرا حام نزه بخار کو ته مګر چې و دې ګمراونی کتل لګمرهان وای ممه نه د خبره او کدي شي و چې خ خلکو نمنګ وځي چې کو خلکو اسلام شکان دای تر ازوس نه د مقلدین ده په منګه د مشرکین دی هغه دا د په خانی مولان د دیوبند مولان نه پویدل پلانکی علماء نه پویدل هغه پلانکی شیخ نه پویدل نو نه پویدل او ګمراو ناغه بده ته وځه علماء ته ګمراهانی ویل ادا جواب کولم نه دی په کار چې او که دې وی چې خخالوګو نه با تا تا و چې خخالوګو هاي په ورزش وکړه چې یو په کوم خبره جنت ته تیری تبې لاړ شې غړي جواب بدا چې لکه سنتي مصالح سلام کړل دي چې علم ه عند ربي هغه مونږ څه کو که خخالو کې کې به لرو مونږه ګومان درو الله رب عزت دی جنت ته دې بوځي دانیستو زده فکر من مونږ باندې د الله رب عزت کوم حکم پرځ دی مونږ لسکون فکر دي زته تاسو کوم دعوت در کوم دا حق ده کبا چې زته نه ته پوس کومه تب کې څه کې بوغاني علماء باندې اغه بیا حق رسیدی دنیا بنی رسیدی الله به معفکری معذور بوی اغه مونږ ته توا یادې نو محمد صلی الله <سؤال> علیه و علیه الذي <سؤال> اعطى كل <سؤال> شيء خلقا زمنا الله <سؤال> اغزه دا اغه دوته پوسه کړیو یو د پوخان خلکو مبارکی او یو د الله په مبارکی چې ته کم ځان ته دعوت ورکه و ایزان الله ته دعوت ور کوم الذي اعطى چې هر شته پیدایښ ورکو دا ادم نه وجود تر واسطه مکه دا کائنات نو موجوده د الله په امر او په قدرت او طاقت باندې دا پیدا شول او به چې پیداې کړه هده هر مخلوق ته الله هدایت کړی دی دته هدایت فطری وای فطری دا الله سبحانه تعالی څخه کړی دی خروت هم کړی دی ویاامت هم کړی دی ګډبزوت هم کړی دی چرګانو هم کړی دی د چیرته ته الله سبحانه تعالی تو سره آشنایی دار هدایت کړی چکهله په اگې کې بچي دن نه اواغه پیدا شي د دې ځلو د سپین الله په غوړه بچي پیدا کی اوداګې د پوخوري زمانه راشي یعنی پدی باندې دا بچي قادري چې پس مګه باندې وګرځي نو د مور ته الله ولازرکه دا وایي چې دا دی اگې دا څه وووا پدیږي چې د حیوان سره ده د براوزي تا هغه هغه نه ما څه ما کسې ما دي چې دا بچي راوزي نو پهتونګپان و غاب کولا شي بچ ته او د عاجبال خبرې ته ووره دا چرگان ډیرپل خلقت او دغه مرغان کمزو ووری بدن وال خو چې څنګه د غ راې دواره ګر او دوارهواازون وازونم کوي او دواره خپله غ خپل خور خپله طلب کوي لګ په خراب د انسان ده انسان کله تده نو دا نه ګرزی نه خبرې کوی او نه فځان د خورار کول شي د دې راز مخکته تاسو ته ما ویل په خلق الانسان کې د انسان په پیدایښت کې هغه د دې انسان مور او پلار شته هغه تربيت کیلاږي نو ځکه الله دغه په خو کې طاقتونه مور او شتا او د دې چرچې د مور او پلار د څه خدمت نشي کوله لکه څنګه چې انسان د خپل به چه خدمت کې ناګل الله خپل طاقت داولي ورجنه ورک اده شعوروم له ورکه چې د سر ذره ګرځاو ځان له خوراک پیدا کوا ابا جمرغان د چې هغه الو تل نشي یا دجال نه نشي راوته عام مرغانو کې دا طاقت دي چې څنګه د اگې نه راوځي الوځي او دا رنګا خپل ځان له وړاندې پیدا کولای شي عام حیوانات هم دا چلله خوراک دا چلله وهانه کې دا چلله نور حیوانات هم دا چلله لیکن باج مرغان دي چې پیدا شي د خپل ځان څخه نشي پیدا کولای ځکه وزیر نه الو تل نشي الله د مور په لار پړکی وش پکته چولې هغه ځیدو بارنه ګای راوړي خوراک راوړي او دا په خوله کې وراچی دا که چنچې دا بچی دا وله کې نشیل وته نه یو سوره پورې دا مور وله د بهر نو ګمرا وڑی او فراکه مده شپکته ونه چولې او خان دا دی چې د چنچې د پاره پدابچې څوږي نه ولا پټه شرته جوړولې شي نه ولا ګیا ته دا کولې شي نه ولا څه پیسې او نه ولا څه د دنیا د آخرت هیڅ کار ولا نه کوي ګر موخه کو بچو ته محتاج دی الګ ازمان میراث کوه تفاد دی شي پټه براله وکی او بچو داسمن عجبت بچی تې سجد د زړرتي او د نشته لري بلکې دغه بچره لګي په د خپل مور باندې بلورس خيجه ده پاسه دا شي دغه د شونو وغیره او حال دغه چې الله داږي د شفقت او چويري شایره خوراک ورکړي تر هغه وخت پرېږده چې او خپل د الټو قابل شي دا تعلیمونه چا ورکړي د حیوانات دتا د رب العالمین ورکړي الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ومن العجب دغه خبر درته سو غوري چې کله سره د چرګي تا د ایلیه غی کې دا به تاسو چر دی ما دا خبره لی دیلی د ایلیه غی دیو تاکي خو دا لی دیلی بچي بریستا پیدا شي د چرګې د شیني الله رب عز وجل هغه را موله غی له ورکیو دا هغه پناستي دا چرګه دا موږ نه آشنا خبره دا غی دا وانه چولې په زيبانه رنجمک دا چرګه ورځي کوکه چاو توای اپدي هغه باندې په سناستي دا ورپې کې دي د دې په شینکه سف گرمواله ده دی هغه له گرمواله ورکی د گرمواله د وجنې په هیڅ بچی الله رب پیدا دا کوي کله چېرګې بکېنی نه انده شي یخ ځکه پاتې شي داګي دیګو بچی بالکل پیدا نشي الله سبحانه و تعالی د دې سنې د وجنې آیت گرمواله ور کوي داو سنې دا پرامي چېرګان چې پیدا کی دام د چرګینه نقل نه نقله چې داګي د سنی په مقدار گرموایش دیګي دا ورکینه ایسه بچی پیدا کیي نو دا بچی څنګه پیدا شي د الې د اگې نه د الې بچی پیدا شي نو د دې په دي الله چې د وبوته وروځي درځي ستو بوت وروځانګي نو چې بوت وروځانګي نو دا چرګ چېر برنه ته دسی ګوري دی خپل بشي دیس ما به با دیشي څه چلواشه دا خو د وبوته ول ودا همدا چې دشه ته ګوري چې هغه د وبو, وبو ویول او سم نیکی چې بوت وروځانګي ور אבי باسید وته ګوري همدا او هغه لګي بوکو لامبو وي نو د دا داد الله سبحانه وتعالى د طرفا هدايت ده چې دې دا تعلیم چا ور کړی مورو دنه دي چې دا چرګا ده انسان دا بل دا دا دا دا دا دا او, او دا تعلیم نه دی ورکلې بل چا او ته نه دی ورکلې سیوا در رب العالمین حضرت یو داوا چواله فطرت یې دا چې دا وبته نه وړي تب بدن کې الله د سټقته چولې دي چې په بو کې ته وخت راولایږي کچېر غوولې د وبی او خرابې او د یلې بشې چې وولي کې دی او نه خرابې او نه ډوله شي الله سبحانه و تعالی دا فطرت ورکلې ده هر خپل فطرت ورکلې چې په پداش کې د الله سبحانه و تعالی عیباد هغه کړی دي ناغد انسانان می جدا کردی دا چرگو تر از دیکرده دی دی ناشنا حکمتنا شابازا بے روستا بے بلدرس که انشاءاللہ تعالی <سؤال> زکر کردی پا دی بانی با اکتفاقو کچو دیر و اخوانلو و صلی اللہ و و صلی اللہ و محمد و آلیه و صحبه اجماعینا